براره وختانه مالي کو د مولانا پلاټینس د بیان چې په مدرسه جوار القرءان صلیح خالقي د طالبانو د اختتامی پروګرام په سلسله کې په 12 اگست 2004 کې شوه تدید ملایدو په تیاسا کوي نشارې تو د سنتو سره 8 سیریز مارک دکان نمبر 23 عبدالرحمان لاوان د مینچور جانیرا ورو سوابي پرپرایټر انور شیر توهيدي موبایل نمبر مولانا سیب دار کوتا راشی حضرت مولانا عبد الوکیل صاحب مستنین دارالقران کوٹا ارایته خاصه غیر اشی او مونغه خپل ملزز بیان سره مستفید کړي حضرت مولانا عبد الوکیل صاحب الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَيْطَانِ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا و اشهد اللہ الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک لا لا ند له ولا زد له ولا کف ولا لا نزیر له ولا بشیر له ولا مشیر له عزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر لا وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأعلانا وأجلانا محمدا عبده ورسوله صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْذِيَهُ قُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَحُوتَهُمَا فَاتَّخَزَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد علي الشيطان من ألف عابد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بدون فقه کالحمار فی الطاحون او کما قال النبی صلی اللہ علیه وسلم العلم نور والجهالت ظلمت العلم نور والجهالت ظلمت لا يستوی الظلمات والانوار زما نهایت عزت عزامو او علماء کرامو او طلاب اعظم او ټول او ورځېونکو حضرات او میاند خويند بس د الله چ صفخه وي او د علی رضی الله تعالی عنہ خبره عالمت اللہ و عارفت اللہ بفصل عزائم چه اللہ میں پدی پیج اندلے لے انسان یو ارادہ کئی او اللہ بل سکئی د انسان اراده یو بھی اللہ پی بل سکئی دلتا در اطلوز ما مقصد سو غرص سو او کیگی سو بس دام د دا اللہ رضا دا ده اللہ پا قضا باندې رضا پکاردا زما صرف دایره دوا مولانا مشتبا میر صرف تمام بار بار په فون باندې دا اومه چې ګورځم بیان نکوم صرف د ملګرو خبره به ورم مولانا مفتی ارشد زمان صاحب دارانګي شریف حسین مولانا صاحب مختلف ملګری چې کوم راغلي دي ما د باچا صرف دعا کې به شریک شو او دا غوي تقریرونه به دملګرو چې کومه تمنا ده دا داغه مطابق داغه د دا پرکول د پارا قرانځي کولش کلامه کده آیات په کې روا صورت داسورت پخپله او شاید چې الله رب العزت د دې موقع مناسب خپل باس دے د طلبا او علماو په سلسله کې دے نو د طلبا او مجلس ده دا سلسله کې ویاسو خبره وکم او الله رب العزت ته مونږه تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي او زمونږ د نجات او د ټول عالم د نجات ذریعہ دی وګرځي زمام محترم او د علم زمام د تقریر خلاصا نه ټول اغه داري چې الوفا چې کم انسان کم کار کوي نو هغه سره د کامل وفایو کی جه هر یو انسان یو کار ته لاس اچي داغه یو تمناوي یو مقصود وي نو چې کم کار کوي اگر دزله لگا وسره کوي منی محبت سره کوي او پاره کې له پوره خپل تن من دن و تن بدن وی ټول هر سره پاي کې مکمل صرف کوي یقیني چې دا انسان با د دا دنیا و دا آخرت فوز و دارین بده انسان دا حاصل شید. دا علم سر وفا او مینا محبت د هر کار سر چکل مینه انسان کے پیدا شید نو انسان کمال تپا ها غا کار کے او رسیگی نو تاسو تهم دا درخواست دے دا موسا علی صلاة و سلام بیاں کې هم مونږ ته سبق دے چې خلکو او چې علم کول غواړي دا الله معرفت حاصل ول غواړي نو هغه بیا تر کم حدا پوري تر دې حدا چې د ماشوموالینا تر دې عمر څخه کمال طور رسیدلی موسی علیه السلام له الله نه بوتر کو سرفرستی ور سیادت سرداری ور لیکن موسی عليه سلام بیا مخفل مشغلا خپل محبت علمي نه دي پره شي چکم کار د وفا وفاد هر کار سره تر مرګ پوري طلبه کرامو په دې کې کامیا بدي ګم طالب العلم چې په دې شوق باندې راو تهي جذب د الله کلام پاک اس د کوم د نبی صلی و سلام سنن مبارکه په ز إذ د کوم د صحابه طرز او طریقه په ز کوم نو په دغه عمل باندې وفاء په دې باندې کلک او تر مرګ پر الله سره د عهد کول چې الله زما سو پر جونږي زبخ په مشغله نه پرې دم اگر کپما باندې هر صبح حوادث رشې او پختو پورتو دا انسان ډیر خلکو ته په بد نظر ګوري وای پلانکی کی وفان نشتري پلانکی کی مینه نشتري بی وفان انسان د ټول خلکو بد شي د علم سره وفادارا چې کله تا تعلیم شروع کو د چا چې سره محبت وی شپورز داغه د ذهن نا داغه فکر نوزي تا سوائے پا علم دا سوای موږ په علم ما ینیو د علم سره زمونګه محبت ده نشپورز د علم سوچنا د نه چ ناس جماعت کې او تداوی چې زبراتلونکو وخت کې سکوم زماره دنیا ازباب بسوي زماره زندگی به څنګه تیریږي نستا ټول توجو د ذهن آو په علم باندې مرکوز وي او دیتہ بستا کامل توجو وي او چې په دې نیت باندې پایلم کې لري غالم کوم خو په دې د کوم چې سبا په ماته سملاو شي نظم اورورا علم چې کینو اول لدان یا تو کا چې په ما به هر قسم مصائب راځي مصیبتونه راځي هم محب په دخپل محبوب نه په هر حالت کې کی نجده کیږي که هر څومره سخت راشي تاسو بدې ردی ہوئی موسی علی صلاتو سلام دخپل استاد د پر سوال کاو خلقو لو ور کډه وډه دی خلقو شړلې ور ټلېو موسی عليه السلام غنده هستي هغه ک خلقو اذیتونو مصیبتونو رسول دی نو ته خدای مسلمانانو پمیس کې عزتمن او محترم وی نو ته بیا علم باندې مکمل توجہ خپل اولنه صرف کې داران چې کله طالب علم وي دور تیر شي دا عظم کول د الله سره دا, دا واده کول د الله سره چې زماره با رزق تسبولهم ورکي رزق مارغان له هم ورکي الله زماره رزق سپه پلاس کرا بیگ شیخ القران شیخ الكل فالکل علامه محمد طيب صاحب زمنګټو په کې داوی بیانو هغه د رزق په باره کې خبرو کولا په یو پی ښاور کې داس یو هوټل کې روډې مړله یوځو په دریان رالل نو یې سره سلګي پیسې وی سلاای کولې چې په دیبانې ځان لن شوالو کڼ ډوډۍ خوړو نو هغه یو په دریابل په ډری توای چې درې ځقواد خو الله کړي راګا راځه په دیبانې لن شوالو د نشې واده خو نه د کړي درې ځقواد الله کړي را پدې بازارنه نشوالو ډوډي بللا راکې وي مونږ ناشته مونږ دوه خبره او روز مونږ سره ښاګه سنور کسان ناشته غوډه ټیکو کړې ویلې چې ټکي دوره پخې کې ناڅاپه فون را لې موبایل باندې دوی ښا کمزې کې فلرګې کې بس اېکسېډنټو شو او ټل والا تیډا پیسې والا د غریبانو لږ از مونږ ټیکو ورک او مونږ اېکسېډنټو شروع مې چې اسپیټال کې زمارو نو زره زقواد الله کړې از دره کوادہ سره چې شیخ الحدیث شیخ المحدثین او شیخ الاساتذه هغه فرمایل چې نبی له صلوات و سلام نبی له و سلام دو او احادیث کتابو ر دین ډک دي دی، نبی له و سلام چرته دور بسو پډړی باندې درې ورځې پرله پسې نه دې مورسې نبی له صلوات و سلام په کور کې تیره شله اور وببل نشو د رزق و ادا الله کړه دا आज مې مصمم دا کول چې الله زبر ستار دین خدمت کوم الله کته په ما باندې هر څنګه امتحان راولې زن رست کېږم په دې نیت باندې آزمائش کوم فندې کم علم سره زما وابستو تعلق دی الله دې سره زما کامل وفادار دینه بزن رست کېږم چکلا پدی اعظم بارے انسان دی گی ادارنګ کله کلا زمنګ په مدرسې کې د زیارت او رضواني ترغیبي خبرې اکثره طلباء حضرات و دار مختلف طالبان یو او زما ذهن کې دا خبره داسې راځي څنګه چې مولانا محمد ریاض سے مخه وکړه لا چکلا دیو انسان اعظم لوي وی اراده لوي وی الله ته کار هم لوي والی طلباء ولنن ذهن مساتې لن ذهن پدې لهاس ترې صرف زبې کی بس یو جماعت کې کېنم او بدلته به کار کوم نه ذهن غنخلابې ذهن جوړکا زبې په ټول دنیا کې انخلاب راولم وګورا راستا پشان انسانان دارنګ د دا جماعتونو په دروز باندې ناس تم لاسته انسانان او دې ټولې دنیا د پاره راه هدايت دلی دليلي دا ازم مسمن کول الله ازب استاد دین پټولو دنیا کې خرم دیا که هر څومره کار دن الله واغ استه نیت کول اراده لوې کول او دام موه پزنه کی چې زه پلانکی په شان مولا به نا مو جوړېږم نانا دا سه علم الله نه غواړه چې داغي مثال په دنیا کې په دې موجوده دور کې نو من بس علم نو وی دمو ای جو خدای مال پلانکی په شان مولا کې نانا دا س علما ته ورشيوي دي لکه سرنګ چې مخ کی زمونږه محترم او فرمال علامه بخاری چاغل الله دا س ذهن ور کړو دا س ذهن چې کلا یو زه تا هغه تقریر لا علما او سلا او کلا چې موږ د ذهنیت امتحان خپل خلک وي ډیر لوی ایم انسان دی ډیر لوی امام فالح حدیث دي او غیر دنه امتحان اخلو او دې اعلان کی اول نه نابینا پس او پستر ګړوندو مور د آغان کړي وي او الله رب العزت له بیا دوباره نظر ورکو چیکلا علما او تجا سلا او کل راځي د امتحان اخلو لس علما او لس علما او لسلس احاديث یاد کله او داغیس ندن مقلوب کله د یو حدیث سنا دی بل سره टच کو د بلغه بل سره टच کو ټول سره دونو کې ایره پیریو کوله پرसंग ده لا عالم لارف بل حدیثي شروع کو قال حد سنا فلان حد سنا فلان حد سنا فلان دیو عالم بل حدیثي وی لسا چې لسه حدیث سره پوره کده بحاریو کې نه پويګم پټراتنشت خلکو داسنګ مولا لري خلکو دې محدث فل فن او ډېر لو عالم دي زهين عالم دي او حالان کې دوه د یو او حدیثم په دویم کس پاتره دویم عالم هغه وهد سره فلان حدیثي شروع یو حدیثي د بل عالم بلې وي بلې وي بلې وي لس احاديث غوړه یو مېس با ته پتنشت لند لس علماء لسلس احاديث بیان کله سل احاديث پرو شو د هر یو حدیث کداه ما ته پتنشت ما ته پتنشت چې کله داوی بیان ختم شونه د شروع کله او اولنی عالم <سؤال> ته چتا کم احادیس لس او ول په دا او او او د دې سند تا دا سو او دا اول به کم سند اغه غلط ویلو مقلوب ویلو اول به اولنی حدیث بیا دغه غلط بیان کو او بیا به صحیح حدیث دا او د دې سند صحیح دا سره نمبر حدیث تا بیان کو دغه سند تا بیان کو او دغه صحیح حدیث دا سره دغه صحیح سند دا درې حدیث تادا بیان کو غلط سند تادا بیان کو سند دې بیاناو او داغه صحیح حدیث دا سره او صحیح سند دا دی خلق حیران پریشان داغه ذهنیت ته انګوش بدندان شو حیران شو چې دا سره ذهنیت چې سل احاديث او په هغه ترتیب باندې ادول چې کوم باندې اغوي اول هغه غلط سندونو سره پاغه یو ټیم کې ادول او بیا داری دوباره بیانول بیا صحیح بیانول دا سی دا سی دی اسلام لی دی دا سی دا سی لوی لوی علماء اسلام لی دلی دی, دی حاغا علماء موسیٰ علی صلاة و سلام سمرا لوی حستی دا لیکن حاغاو دخپل علم سرا وابستگی و تعلق نه پرخی امام بخاری دارنگی امام فی الفنو امام فی الحدیث لیکن اگر بیام او محتاج او ټیم په ټیم باندې تعلیم تعلم نه اغه چرته ځان نه مستغنی کړي چې ګنې حضرت دینه اوس کافی شوه ما او زما سه تعلیم تعلم ته سہجت نشته لري طلبا وفا مال علم دا علم سره کامل وفا کامل مینا موسی عليه الصلاه والسلام اغا د حضرت عليه سلام والسلام سره تللي او اول حاضر علیہ الصلات والسلام سر در پارا چلے چې علم پزداکی دا, دا خبره زم ما وفاق مبارک شروع دی په مبارکی یو بلیغ تیرشه په مخک زمانہ کې هغه ته ضرب المثل په عربو کې بایلی کی عبد الحمید بلیغ علامه عبد الحمید بلیغ دا فصاحه او بلاغت چې کوم فنونه نن سباوي لیکي د دې فن موجد او ضرب المثل په عربو کې هغه بیانېږي هغه د مروان په بچاھے په دور کې د مروان سره یو کاتب او داغه سره داغه یو مداح او داغه د دا حکومت ټول نظم او نسق برده په نظریه باندې چلي دو چیکل دو بنو امیہ حکومت ختمې دو کې شو ابو عباس حکومت راتلو کې شو نومران د خپل عبدالحمید بدلحمیدبللیخته اویل چې تاته او در خاص کومته داسې وکه چې زما سره تعلق رورو پرې ده باسی خاندان سره خپل تعلق جوړ کا نو زما خو اسم مک دی شاید چې تر مغ نهبت شي او دویم داې چې تکه د دوی دو سره په مملکت کې با ش کې شریک شي؟ لزماده فاروام تا کې ډېر زیاتې فایده دي تب مال دوی رپورت ټیم په ټیم راکې او کنور هیڅ نوينه باد خدمات داسري چې اب زما او کې زما دفاع بو کې عبد الحمید بلیغ اغه وایي بادشاہ ظاهر کې تاسو را غدر ښکارا کول اگر چې ځل کې تاسو می نوې زما سر دلال شیخو لیکن تاسو را ظاهر کې هم غدر نشم ښکارا کولی چه وفا نو کامل وفا مدا تاثرا منا مدا کامل منا مدا دانو چنیم اخوان ان دیخوا صدی دن سو شفتالو نبیان ن ادر کہہ رہے نا ادر کہہ رہے نا خدا ہی ملا نوی صالح سنم چکل ام مکمل یو طرف تنشی ناغ انسان آدھ خلقو په نظر کس پکشی پا اغا وفا بان اغا خپل سرور کو چکل ادھا عباسی خاندان مملکتو باچائی رالا ناغا اعلانو کو چکم دو آغا خواسو آغا راغون کئی. یو پاکی عبدالحمید بلیغ آغا رالے دوین د دو مروان مؤزن چیغا مؤزن بالبکی آغیر آوستو اصلورم درین چکم دو سلیم حداد چیغا با اوخی آغا تیز رفتاری دپاره پارا چکم آواز کئی یادو بکول دو پار آغیر آوستو. درینوالے حاضر کل جلاد روگو اختو توری و لور چکلا دا معزئ دا حداد چکلا دل تولر اخلاسو دا باچا توی باچا اس طب کرین باچا دا یو میند دا تکو ما چه ما موجنا ما باقی پریدا زمان بتا تا دیر فیدیو رسی وستا که اخر سکا مال دا لی باچا زمان که مال دا لی چه کا عبور رضی اوخت لمر کوا مال الله دا سه आवाज را کړه چې کله اغتګه اوخته او را پرې دې او زه تخپل اغه سندره او خپل आवाज شروع کوم اغتګه اوخ به ودری یو بوله خپلنورې بادشاہ وي دغه شاندارې کدره شنو بیا مقتل ک اوخ درې ورځ دې کو او شکل اغه او را پرې خودو نو دې ټیم کې سليم حداد خپل आवाज شروع کو او خدک قشان ادري دو او بول خل نو ورللا بادشاہ واقعي تاکي کمال ستره اگې پرې وخړو چې کله هغه مؤذن بالا بکر او غوښتو اگې قتل کان غوته بادشاہ ما باخي پرب ما مؤذنہ یې وله وی مالا الذاس आवाज راکړې چې او فارق القرين عن قرين زيو ملګری د خپله ملګری نهجو کوم مطلب دا چې کم انسان په کم کار کې مشغوللی تی زهه په ځې هیر کوم و بیحوشش. او اوکنې ته زمان تحان والا با خپلی وې ته و چېلار شمالله اوبر وړه شر راړه ج کې عب وړه را روانه ده او د حکم کلی چې طب آزانان شوکې را روانه د سره سردي چې څنګه باچا ته ګلاس نيسي د الله اکبر سره کړلا وینزر په ځای باندې ده شان او درې دلته تر دې پورې بي اختيار شول چې ګلاس شو مؤذن چې اذان ختم کړه ستا هوش کې رااله تم کمال والی ده عبدالحمیدی بلیغ راغوخته دوی ته باچا استقیم امام باخي پرې را زم ما کمالات دي اغه ته چې ستا کمالات او خصوصیت تر سورم کنه دومره حق مودجه تاسو په منګ باندې بادشاہي وکړل راستہ په خبرو سره واستاپه کلام او ستا په اشاره ستا په فصاحت او بلاغت او غنی سر کټ کو دا وفاعات اخرې دور پورې اغه مروان بادشاہ سپکی نو بیان کړي د ثوری د لاندیم هغه چرته د خپل وفادار محبوب مخالفت کې یو تلف کلمم د خلل نو ويستلې ورزمیدار چو وفا کوي کا نو کاملہ وفا وفا د علم سره اړیکه بالکل مپره ده اگر که پتاسباب هر څنګه حالات راشي دې وفا چې کم د علم سردان دان د دا علم سره وفا هله کیږي چې داغه خارج کې سمزداقات د داغه سره تاسو وفا اوږي وفا د خپلو استادانو سره د ماډر علمی سره د خپل استادانو سره دمر مینا دمر مینا چ دومره مینه د مور اوت لار سره مستاسو نوی طالب العلم هل کامیاب شي چې اغت د استاز مکمل زله هغه واخلې نو استاد وه چې زماز لکه سيدي چې ماده لا ورکلې او چې کله یو شاګرد دا سی وی چې اغه کې سنا سخکاری چې رده کې سکیف شته ده د انسان زله نو غوړي د له مخ په لکه په ټې مل غلره هم انسان زله والا د استاد زله والا نو چې تا ته الله ډېر صدر کوي اوزو دا خبر ډیره ذکر کوم طلباء او تا دا ذکر کې چې طالب العلم الهه کامیاب شي چاغه استاد ته مکمل ځان اوس پاري څنګه ځان اوس پاري کلميت في يد الغسال لكثرن چې مړې په تخت باندې پروت وي غسل ورکون کې یو طرف ته بل طرف ته اړای چې سکه سره اغلم بول غوالي اغشان کړي طالب العلم چې د استاز د خلینا بلکل مخالفت نکید خلینا نو بلکې داغه د زړه د تمننات غورځمات استاد پکمو خبر خب کی گی؟ استاز پا خبر کیږي عظما استاد پکمو خبر خوشاليږي تملق په دین کې ناروا ده کنه تملق تملق چپلوسه ای ته ویلې کی چیر چاته صرف یو شی یو شخصیت دې جاغد تملق کولی شي چپلوسي او ته سړی کول شي او هغه دغه شان خوشاله ول شي هغه یو استاد محترم وی بل استاد تا خپل مدرس تا عالم تا په هر طریقې سره هغه خوشاله ول دا غزل هغه چې کله دا انسان په دي اصول و باندې علم کین یو یقینا چې کامیاب شي بل استاد خبره دا منل دا سه په خواب هم یو خبره اوریدله اگر چې داغه حقیقت نفس الامر پد الله تعالی ما ته علم نشته په چې کله له مور برا پا چت باندې مور دته اوازو کو چراکوشو بیا په طرف باندې پسو لار باندې را کوشا لاره ته که کو پسو لار په مزر را کوشو استاد دې شاوانو را ټوبوي کاسپې دې ماتې سیم خرده اولي د مور پلار لار کې دیشي هغه بیا مخه پشي او دزرن خير انوزي استاد لنہ کې دیشي ناراضگی په کراشي خفغان تیوزی خفغان په کراشي نشاچ آ تعالی بوللم تباشي او د استاد دا د طالب العلم د تبعي سبب دي زمای زت من د علم یو د علاقات د اصل تعلق دي چې دا عام دین یونستو کال جنو او دا عام از طالبونو پشان تعلق نه دي دا یو خصوصی تعلق د خصوصی تعلق چې کله هر علاقات قلبي نوي هغه محبت د زله نوي نه هغه طالب العلم د استاز نه اخذ او سبق نشیز د کوله نوغررض مقصد د دا خبرې دارې چې د دا استادانو سره کامل مینا داهغوی د زل خیال ساتل چاغوی په کو خبره بانې خوشال لږي ته چر ته ځې استاد ته ووا چېجی زمات دی د ته را ستاسو خوخه د لارشم یا اړو چې کم تعلیبللم داموي چېره زه کمم د تلاړ شم استاز په خپله وایته دی د تلاړشه ته د د تلاړشه ته د د تلاړشه او زو آب کوم استاز وي چغ د خپل یو بچی د پاه د خپل تعریبللم د پااره شر اوولئ. اخوبه اخوبه ایمان نوی چې استاد یو هغه خپل بچي او د خپل طالب العلم د فارص صحیح زین لټای هر استاد څخه کم ده زمادہ ایمان دې چې هغه د مور او پلار نم زیاتره خپل بده خپل طالبوله خپل بچی سره مينوی زکه د دا, دا سي تعلق دې حده مته سور او شزمونه طلابات تلې دي ګانا زه حیران سم سحر تیره پاسه ملو سوچ کوم چې خدای سبح کوم لکن لار سم یومل اغه مېس ابل <سؤال> سرلاړه مقاریصې مې کوتاوې کور کې نشته بیا مې روان شوم مې نه تلالم مولانا ان عبد الله صاحب سره لاغم نشته په خور دتله بیا یو طالب ولیم دغه خپل لالم بیا غم نشته بیا هرانه کور کوتلم نن سحر چهټه لفه موک مولانا امداد الله صاحب سره غو سرلاړم نو ټیم اس انتیریږي داسې یو تعلق ده د علمی د طلابه سره منا چې دا تعلق دا داسې تعلق دی چې دا د خپل اولاد نزيات تضمین محبت ودیږي نو استاد څنګه د طالب العلم د پاره یو غلط لار نه خوخی تاسو مکمل استادان او تزان اوس چره اغه راته اوکانو اوګانو اغه اوکا چغره ته مکوان مکوا او زمونګه استاد محترم شیخ الصرف والنحو مولانا گلشاهزاده بابا عرفي سرکي باباغه وي چې استاد ته گل گل گل د غیا دوا چې استاد ته گل زقیا دوا ولي چتا کرد استاد د خل قدر او الله بدات وخرا ولي چې ته گل د غلو نو جدا کی او چې کله تا د استاد د خل قدر نو خبرهږي چې څنګه سټجل له ولي نو هغه انسان دا انسان د استاد لخص په شونه هغه شاګر تباش د خپل استادانو د زله انتهای خیال ساتل او باچا یو عالم لخص زې راوستو چې د تا علم او فیا تعلیم ولورکا هغه وټیک دا چې کله اغلا له اوته وی لارشمال درې لری راولا لره چې کم د ساروین او باسی هغه د ګندګې نه ډکوي د لري وېراوړو پيوزل باندې وېراړي صرف يوازې وېراوړي اغه طالبو علم لاړې یو لري یو لاس کې نيولې ډک بلې په بل لاس کې نيولې یو په خله کې نيولې زراوړو اغه استاد وته چې واقعي ته اوس علم کول شي چې کله د استاد د پاره ته دی ته نګورې چې د اعظمه شرم دي پدې کې زما عزت زي پدې کې زما جامه خرابيږي نو اغه کامیاب شي چکه کله د استاد لو انغسته سمر زهین ودمر زهینان مونږ لدیلی چاغباب په کمپیوټر باندې مشهورو خو لیکن چکه کله اغه د استاد د خپل قدر نه دی کړي نامت خلق هغه پرا علم نه دی کړي او کله علم نه کړي الله ته د دین سره خدمت نه دی آغسته طالبانو د خپل استادانو سره محبت او دای سره وفا داران د مادر علمی سره تاسو چې په کم زه کې سې د دې سره تعلق ساتل او دې سره مين کول د دې هر فر سره مين کول چې کلم راځي په دې علاقه باندې د تاسو د خپل زيت خام خ ماده علمي ته د دې تاسو کول د ته خلق را لګل تر واجب د سمره تاسو کوي فلان کیږي دا کتابونه ډېر خسته ویلې کیږي فلان کې او دا طالب العلماء باندې لازم وی چې د استاد لکه سره محکمولی صاحب او فرمایل یو ټکه هغه تاسو زې د کړې کنه تاسو راوخ زاینه دتله تاسو ډیر څه زې د کړې دي نو سمره چې تاسو ته ملایويږي طلبه ناوت دا مشور ورکو فلان کی ځ اطلاعات شه او پای کې خولي سبقونه دي چې کم تاسو ته تا کمی محسوسي کې دا بیان بچات نه کې وله تاسو مور او پلار دی پای کې سمره کمی دي تاچا تویل تا چې زمامور کې دا فرق دی چا ویلې چې زمامور فلار کې دا نقصان دی نہ د خپل مور او نقصان چاته سوک نه بیانایي د خپل کور نقصان چاته څوک نه بیانایي دغه صفات بیانایي تاسو به د خپل ماده علمی صفات بیانوي غلط چې کم تاسو ته پکې کمی محسوسه کیږي د تاثراتو په ترېقه باندې خپل استادان او محترمینو ته ویل کې چې کمی کم مونږ تخکاری کدا پروشینو ډیر بخوي لیکن دا نه چې تاسو وایدا کمې او دا کمې دی پا دی تری انسان په علم کې برکت نه پاتې گی هغه د علم نمحروم پاتی کی گی دا چند خبری ویز لخمی دیر سو گوالی چکین آستم اممک کی مزلیسم نگوخ تلق اوس میں دیر سوی چیرہ لگیاوی دا طلباو دا مجلسم عجیبا مجلسوی موسیٰ علیہ صلاة و سلام خزر علیہ صلاة و سلام سرا لالے طالب والعلمی دا پارا او لالے تا سوری ٹیم پا ٹیم تب بیان کہ او چا ته پوسوک ستانہ زیات سو پوهشتوی موسی علیہ السلام زمان زیات پوه سو نشته موسی علیہ السلام دا خبره په دې حیثیت کړي و چې موسی علیہ السلام پاتې کې نبیو او د نبی نه زیات سو پوه نشي کېدل په خپل وخت کې لیکن الله ته دا خبره غیر مرضی شولا نو الله د موسی الصلوۃ والسلام دا, دا به تور تعلیم او تداوو چې ستانه زیات پوهشتوی الله سو د چې څه علم ز د موسیٰ علیہ الصلات والسلام علیکو خضر علیہ السلام والہ خضر علیہ السلام د دریا په غاړه باندې هغه ته د علم التکوینی مهارت الله ورکړ موسی علیہ السلام علم التشریعی کی مهارت موسی علیہ السلام چروان شوزان سره او شاگرد بوت یو شاید مینون علیہ الصلات والسلام دیگر طالب العلم اصول ذکر کړی دي ځان سره ځان سره کثم بوزا هغه علم زده کړ ځان سره که طاقت دی ځان سره نوکرونی سم مکمل اغله تنخوا ورکوه چې تاسو خدمت کئ مولانا عبدالحی چې دومره لوي مهارت حاصل کړو اغله پلار ارداسه کمره جوړ کړو چې کمرې ته سلور طرفه دروازه سلور دیوالونه هر طرفه تبد دروازه او هر دیوال هر دروازه توجوه چپل پر تی وي چې زمما د ذوی بل طرفه بالکل لا وړي خدمت کې د ټین مزای کی علما ذکر کوي او پیری داس یو خر روان او په خر باندې چا منګي بار نو دوه هغه طرفه کتل داس والد ستا و یوالد سې دې ټیم کې رااله او ته ست ګوري و دې اسره خرتمه کتل چې پدې را منګي پر اکټوي پرتی دې کې دار او غورځي کې سو په کې ماتې شي یو خدای مسلمان ست دې ته اخر ورته اخر را واپس کا اخر را واپس کو او اخر باري غورځه وې شابو غورځو دې زما کې تا اگر څنګه غورځم پیسې مخ کېواله کنه پیسې ورکړې را بار غورځو کته را غورځاو اگر سماد شو و دې اسره پاره چې ست ذہن کې دا سوچ پاتې نشي دې علم نه بل طرف ست سوچ او فکر لر نه شي او خالص تو جوست علم تشدید کې سو ماتی کې سو غستا په مخ کې او سپل خپل علم ته متوجہ ش بیا موسی عليه السلام حضر عليه السلام فرمایا او اگر دريابونو په غاړه باندې اب اکثر ناستو ته مجمل بحرين دو دريابونو ځکه يدل دو دريابونو دغه ځکه یو ځکه يدل او دا کینایه کی ورده دینا چې کوم ځکه دو دريابونه د او بو یو ځکهږي پاهغه دې کې متاث دوړه دریابونه د علم یو زشه یو موسی عليه السلام د علم دریاب علم تشریعي او بل طرف ته حضره عليه السلام د علم تکويني دریاب حضره عليه السلام د دریاب غاړه تناس دې موسی عليه السلام ورحمۃ الله و سلام علیکم حضره عليه السلام برکتل و ان بيرضك السلام پدې زمکه باندې سلامونه موسا علیہ السلام نے تفوس کو کمز نرالے بنی اسرائیل نا ویالتری سو پر خود هارون علیہ السلام پر خود صلیرا علیہ سبق اس د کوم ته سبق نشیز دکولې وې څنګه نشیز دکولې انک لن تستطیع ما ای صبره تا کې صبر چکه مت ما صبر نشکولې اغه د سنگ پتا د وای پزری باله غم دبیو الله بخبر او چې موسی علیہ السلام داس انسان دی تیپتینه په یو سک باندې ساي استلرا نو ته ما صبر لن تستطیع ما مال سلام اوجی چې زهه به ستا سر صبر کوم زه به ستا چې ته سوایغه به کوم خماته تعلیم رکه مساال سلات سلام خپلو استستاې شریت لګل چې دا تخوامانه بهته پوسونه نه کوې چې زره ته به ساغې ته وره وغیز د کوا دیې طالبان د تعلیم دی چېلهقولل نه م کوستا دول داسې شو چېستا د ته سوې بهه یاد کوه بزای تپوس مکګې د مثال سلام په شان نیمګړی او پیداې پاتشي. پدا اٹھائیم کی آغت مکمل چکم دری خبری اغوشی بیا نور موسیٰ علیہ السلام او سر روان شو فلمہ جاو دا قال علی فتاہ آتین آغت الله قصہ اللہ ذکر کرده موسیٰ علیہ السلام او خزیر علیہ السلام دوال روان شو اول چتلل پا دریاب بان پوری وطل مفسرین جگر کئی چکمی کشتے کی دوی کین آستل یومر غیر اغه مرغې والا په دریاب کې او ټنګد ابو اولو ګلو بیا را لکشته په غاړه باندې کېناستله موسی عليه السلام نه خضر عليه السلام ته پوسو کوي موسی د دې مرغې سمت لب دی د او کولو مقصد یې سره یې په سم مطلب لري هوتکه چې یو بهوس کړي نه نا دا ما او تاده تعلیم راګي چې خیال کوي په خپل علم باندې مغرور نه شي زما است علم د دی الله د علم مقابله کې دمرم نهري سمره چې د یو مرغې د یو کطرپ خپل خللکې د دا دراب نه را اوچ تکله. دا ما ته ت تعلیم دی انسان بسې دغه اعلم بسي مالیت تو راې والیل علومیوه مع یصال ی عه لا یعلممو انسان بې دغ علم بې دی د پاار خلک ل یاري د مونږ چې س کو دیله کو چې مونږ دبانې پوه شو چې مونږ پسند نه پوو. په دی پوه شو چې مونږ تر حپته ن شتهري. آن کس کې ندان او ندانت کې ندانت درجه له مرکب ابد الدهر بماند چې سړی نه پويږي په خپل نه پويم نه پويږي جهل مرکب به هميشه لپاره تباي علم د دې لپاره کېږي چې جهل مرکب نه سړی او دا ته پته لري چې الله موږ نه پويو موسی عليه السلام ته وچ د امرغي دا تعلیم راکېږي ورستاسو علم هیڅ نه ده روانو pore watal موسی عليه السلام چکل حاضر علی السلام pore wato kishtai matakala موسی علی السلام ته فوران تاسو کې چتاره کېشتهولې ماتکړه او خو په سي موانه غستلې او تا کېشتهي ماتکړه موسی علی السلام نو غره دي ټینګ کې خبر الله یې راکلا نا موسی علی السلام ولې توغرق اهل حالت دي اهل غر کې ماتکړه الاکه دي ته نو چې الله دی او تختیپ سندخ کې د دریای نیل کې بس کړه او خدای خلک هم بچي خدای خبر زنه یې راشول بیا چې کله لاړل پورې ولې موسی عليه السلام حضرت عليه السلام یو الګ روانه واغې سره ولګټره پر خدا په زیبانه بیگم وکملک موسی عليه السلام ته بیا ته پوښتنه یې قتل تنفسن زکیان داسې پاک نفس و ملګر دس ګناوا حضرت عليه السلام او ته نبی رضوانه بط ایمان ته نبی ملي چې مانبه ته پوښت نه کې بیا ته موسیٰ علیہ السلام نے دا ہیر شو چھو ماچی قبطی پا صوبانے و جنو دا غصو گناو دا تی اللہ پا حیرک تعلیم ہوتو اور گئی دارنگ موسیٰ علیہ السلام چې درے میں مرحلی تلاړل نو خضیر علیہ السلام بے اکلی والاو نے دوڑے گفتلاغوی ورنکڑلا دیوال اگرزاوی د اس خٹ کوا خٹ و گٹی را کوا دیوالی ٹھول جوڑکو موسیٰ علیہ السلام بے پدیخ بڑی سے پیسی تی قال ان دا خبرته هره واچکله مدین علاوه د پارد له سکه سره بوک یواز رسول ابیه وتوچ نحنو قوم لا نبی ود دیننا بدونیانا منګو ریسم داخلو الته کیسه كله سناست رسول تخضر علیہ السلام تو تا په اول سوان دا الله پاک تعلیم اور كله د انسان علم اگر دې کم دې او هيس علم همندې او پالف لام میم کې الله پاک دو انسانانو او علماء او افخري او داوی اغلوې او ختمه کې چکه ته عالمین او تعالی اسلامین په مقصد خو نو پوئګې کړه مقصود می دا او حضرت له صلوات و سلام سره موسی علیه السلام روان دی ا سفری علمی و سره اخره کې موسی علیه السلام یو خبره کړي چکه را دا خبره اشraient پروشو نو موسی علیه السلام وای ک چې ما تا نه بیا تا پوسو کو صاحب نی داوته نو وای چې لا او صاحب کو زب تا سفر نه یو ځکه ګم نا فلات صاحبنی تم ازان سره بیا خیر ده که نه پری دې نو زب خیر ده جدا شې دا نووي استاد ته چیرا زما ستانه جدا کیږم نا استاد نا طالب علم چرتم نه جدا کیږه ها چي استاد ته زپلان کیږي طالع شاه دا تعلیم خیر خرد استاز خبره بیا قبول فلا صاحب نکته می ځان سره نملګره کې نبي حقدا دا, دا خبره وي د خپل مدرسې قدر کول د خپل علماو د خپل اساتذې کرامو قدر کول دا را چې کم کلي والا استاد خدمت کړي په دې مبارک یو لوی واقعي ذهن ترازي خو غټل کی الله پاک یوینده سکت په دیوې زبان ایمان نه سکهل چې طالبو ایمان او خدمت وکاو ټول خلق او دایو لوی غنیمت وګڼي یا لوی نعمت وګڼي چې الله ستاسو کری د ټول بار واستل زویما خوشنصیب کله حله کله چې الله هغه ته طالبان نصیب کی خوشنصیب کور هغه کور دې چې الله هغه کې طلبه علما پیدا کی آزاد دې ټول کلي نه پار مبارک کړه چې الله داکار دا کار د مولانا مشتبا عامر سبن واغستل خصوصي خصوصا د غاډ کور او علاوه د پاره د دا د پاره داد مبارک باد ای او زریده الله رب العزت دی په دې نعمت کې ساسره پاره خیر او برکت واچي خدا نعمت ال زیاتیږي چې کله انسان شکریا ده کې شکرېدار اچي سره مکمل معاونت او امداد کول ته طلبہ خدمت کول سمچويل سمواردن الله دې اعمال له عمل کولو توفيق راکي او تاسو ر له عمل کولو توفيق درکي الله رب العزت چې سمرا خلق راغله کامیاب و کامران کی او اخر دعوانہ الحمدللہ ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبد الوکیل صاحب داته نمبر بیان پمنيري پيان محله ګلشن آباد کې د درس قران نه اختتام په سلسله کې په 11 11 2004 کې شه پدې د میلایدو پته یې ساتي ارشاد فیض سنت 66 سیډیز مارکټ دکان نمبر چې شتي مارکیټ نیو دې ګرون های روډ ځنګیرا روډ سوابي پرپرایټر انور موبایل نمبر 030157124 تلفون نمبر 223709 تو بی اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الو هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له طربت او تلون د سوره اخلاص د مخکیه سوره لهب سرا کلاچ ټول قران مجید کې مسائل د توحید ذکر شو نو په سوره لهب کې د الله د دشمن تبای او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دشمن تباه ذکر شو کلا چې د عقیدې د توحید نامنکرو نو په دې صورت کې هغه مسله ذکر کوي وکما مسله باندې چې انسان ته نجات ملاویږي ابو لہب د نبی عليه الصلاۃ والسلام تر ده هاشمیو نه سب قریشی دي ام القران مکه کې پیدا دي وچې کله د اصل کتاب او دې د توحید نه منکر دي نو الله رب العزت فرمای ما تبا کاروبار په لحاظ سرا مالدار انسانو معلومه ډیرو کاروبار نه ډیرو اغه سیدن ده ور کړي بچی تابیدار اغه سیدن ده ور و جداوا چې اصل مسلده نجات أغينه محرومو نو په دې صورت کې هاغه مسله ذکر کړئ کم چې د ټول قران مجید نه جوړ دې خلاصه دا او حاصل لې شاني نزول بارکه مفسرین ذکر کړئ نبی عليه صلوات السلامت و سلام تاسما شران رالل ی انسب لنا ربک کم رابت رابت تا چې تم مونږ را بلې داغه توحید داوا کې د ایوالې داوا کې داغه نسب مونږ ته بیان کا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب ال دا آیاتونه نازل کله صحابه بیا تاسو کا دا الله رسول تاسو ته وقل هو الله احد الله د طرف له امرو چې دوی ته وایا الله يهودې نو تاس شروع ده هو الله احد نه پکارو چې الله احد الله ويقل زمان ابيو ايا نبي عليه السلام ويقل وايا د دې څه مطلب دی نبي عليه السلام فرمایل قيل لقل فقل تقول ما ته امر اوسه ده الله د طرف نه چې قل نو ما خير هم د الفاظو کې اوګانو او دا هغه زهنه مشورو کلا حکم چې جبريل عليه سلام ابتدا کړي وا د کوفار او داغه شبهات او دا سوال جواب دی په اولنی آیات کې رد په هغه مشرک هغه مشرکان وباندی او داغه سرسرا په مجوس وبانی او داغه سرسرا په دهریان وباندی دهریان هغه خلکو چې د الله د وجود نه منکر دي الله رب و په الله احد او دا قایدره حکم چې پکم شه باندې کیږي نو هغه موجود وي الله موجود دي موجوسیان هغه د الوه قائل او خدای او قائل نو ویدا خير خالق چې دین او هغه یزدان دي او دا شر خالق هغه احرمان دي نو حکم داراله چې الله احد الله یودے الہغن ندې مشرکان اغم قائلو خداګنو الہ او قائلو نو حکم د الله د طرف نه رالې قل هو الله احد او یا پیغمبره الله یک یو یوحید وی بل احد وی نو د واحد او د احد په میاس کې عموم خصوص مطلق دی هر احد واحد ده خو هر واحد احد نشي کړي نو ده احد ماناس صرف دانه چ يو د يک يو ده دغه زکه اساتذو کرام مان کئ قل هو الله احد وا يا پیغمبر الله یک يو ده احد هغه ته لیکيږي چداغه نه مخک بل عدد نه وي عدد نه صد د مجموعه د هاشياتين او توي او د احد د पारा بل هاشيہ نشتره کده بل طرف نشتره اللهو صمدو الله بینیاز وبه حاجت ده چاوی چې الله موجود دی ولیکن ټول کارونه غس نشي سړت کولې لکه سران چې هغه فلسفه او بدون ویل چې الله یو دی د واحدنا لا یس در منو الواحد د الله نه یو کار صادره دي چې ټول انتظامات د عالم نشي کولې اللهو صمدو الله بینیاز وبه حاجت ده دول کارونا په خپل سر تکای لامیا له ولم یولد نه الله نه سو پیدا دی ولم یولد نه الله د چانه پیدا دی يهوديان او نصارا باندې رد او اي عذير السلام ابن الله دی چاوي عيسى عليه السلام ابن الله دی دارنګي سوغ د حلول قایلو لم يلد ولم يولدون اللہ سوک پیدا دینا اللہ دا چانا پیدا دی ولم يکل لہو کفوان احدا نشت دی اللہ سرحیس سوک برابر الله سر الله والد او مولود ندی والد او مولود ذکر ندی ند چاہ العیاض باللہ پلار دی ند چانا پیدا, پیدا دی ند سوک پیدا یو خداره چې چی والد ولد تا محتاج وی او الله هیڅ چاته محتاج نه نو نوزکه والد نه دي بل والد او مولود زکه نه دي چې والد او مولود لدې پمیاس کې تکافو تماسل ضروری وي او ده الله رب الاولځ سر څوک کف او مکافئ نشته دي ده الله رب الاولځ څوک مماثل نشته او پدې د્વાل او مقدمه باندې دلائل قران موجود دي د الله مو کافیولې نشته ولیم یکله کوفوان احدو نشته د الله سره هیڅ څوک کافیو برابر د الله مماسرم نشته لسا کمیسله شی نشته د الله پشان شان بل هیڅ شی نوزک لم یلد ولم یولد دې درم دار چې ولد او والد زکه نه دې چې ولد حاصلېږي په انتقاص د اجزاء سره د والدنا او اجزاد هغه شینه جدایکیږي چې کم مرکب وی او الله وسيط ذهنن خارجن ده الله رب العزت اغه نه څوک پیدا دي اوندا چانه پیدا دی چان پیدا دے لم یل دو لام یو لدو والام یک له کو فن احد نيستره دي الله سره هي څوک برابر حديث قدسي کې راضي نبي عليه الصلاه والسلام واي مات الله فرمایلي كذب ابن ادمه والام یک له ذلك وَشَطَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ دَرُوغُ يِپما باندې دا باندې آدَم و او د لَرادا دَرُوغ ويل مناسب ندي وَشَطَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ دا باندې آدَم ماتکن زل کې بَدَرَدوي او د لَرادا مناسب ندي اما تَكْذِيبُهُ اَيَّاهَا ای فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي أَوَّلَ مَرَّةَ هر چې ما باندې دروغ دا خبر دا چه اللہ ما دوباره نشی پیدا کولی قیامت نیشتره دا انسان الله هر بلودت فرمائی پا ما بانی دروغوی و اما شتمه ای آیا ف قوله اتخذ الله والادام و انا ال احد سمد اللذی لم اتخذ صاحبتا ولا <وَلَدًا> والادام حرچه د دیب بنی آدم کنزلی دی ماتا دا خبر دا چه اللہ زان لا نائبان نولی أعوذ ذات ذات لم اتخ صاحبته ولا ولد نزو دبي محتاج ما ندبطو محتاج لم زك ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوان بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر خلق ومن شر غاسق اذا ومن شر نفافات فلعقد ومن شر حاسد اذا حسد وصور فلق او صور ناس کے دغه عقیدہ دا توحید دا دے دا حفاظت دا پارا الہو العالمین دا دو صورتنا نازل کریو قل اعوذو بردب الفلق وایا پیغمبرا پناولا پاگا ربانی چاش لون کریم يا او يا پیغمبر انا قولم پاربانیچا آغا خالق ده جہنم دے وادن فی جہنم جبن فی جہنم اعوذ برب الفلق و یا پیغمبر انا ولام پا غرب دے صباحان دی من شر ما خلق ده شر داناچے اللہ تے دکڑی دی مفول دا پار تامیم سے پیدا کڑی دی ما خلقا سمرا اشیا چه د شر دي پنا دی الله د ټولو نه پناه غواړو کمن بیا احادیثو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی ني او من شر غاسق اذا وقبا او د شر د اتیا رینا اذا وقبا کلا چی پریوزي واقیشی او من شر النفثات د شر د اپکو اوونکو نا کې یا د شرذره اپروپی ګند کونکو نه اپمجالې سوګي او من شره حاسدین اذا حسد د شرذره حسدګر نه کله چې حسد شروع کی ولې حسد چې شروع کړي نه نو لتر هغه پوري ده سدګر ته پخپلا سزا یو انسان چې هغه ظالم او مظلوم په یو ټایم کې وي هغه انسان دی او بل ظلم کینې په پخپله مظلوم هم دی او اول غناق اسمانونو کې شيوا شیطان الله را العزت د حکم نه انکار کړو نو غنا د حسد وا زګر ادم عليه صلوات و سلام څنګه فضیلت بیا مونډو دا رنگ اول غناق په مخ د زمکه شيوا قابیل را پاسه او حابیل قتل کو نو د حسد د وجه نه چې اولاد نه قبول شو نه قبلي وي ومن شر حاسد اذا حسدا دا شردا حسد کون کنا اذا حسدا کلاچ حسد شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایە پیغمبر اپنا اولم پرب خلقو مالک الناس ای بادشاہ دا خلقو الہ الناس اج ترا دا خلقو انسان باندې دورونو راضی د معشومالی دور برب الناس الله دا سی ذات دے چرماشمانو تربیت کون کې زوان شي د انسان خیالات مختلف وی دنا اکثر خپل خالق الله یری الله و ملک الناس بادشاہ د خلق ایم یکلا بډا شي حاجتونه ډیر شي سوالونه ډیر شي الہ العالمین فرمای الہ الناس زحاجتنا پر کون کین من شر الووسوس الخناس شر الاسوسیہ چون کینام خم ناز <الخناص> دا س وسا چون کې چې وسوا چې او بیاپډ شي او تختی الله یو <واسوشو> سسوفی صورین ناس چې <اللزی> ویا چې پسو د خلکو کې من جنتیوه ناز ک د پیانو لی ک ساناننووي بسم الله الرحمن رام <الرحیم> الحمد <لللہ رب العالمين> اللله حرب بل آدمین داله مناسبې پهتونونهخاص <سفتنا> الل ل. <لربی> رب العالمین چپالونکو اد ټول مخلوقات دے الرحمن الرحیم عام مهربان دے الرحیم خاص مهربانو والا دے مالک یوم الدین اختیارمند اور زده جزا سزا دے ایا کنابودو اییا کناستاین اے الله خاص بندگی کومگا اے الله خاص تا امداد غالو اې همدې نصراط المستقیم ای الله مونزبوط کې پنې غلار باندي صراط الذین انعمت عليهم لار دا کسانو چې تایا نام کړه پاغوي او غیر المغضوب علیهم نه غضب لشه پاغوي باندې او ندی ګمراحان او پر سو ماتو شرخیا تو کې گھر کېږي و مسلمان دلته سوچ کړه تا باقيږي